rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah Waqala Rabbuna ta'ala fi kitabihi al-Karim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah Wa khalak minha zawjaha wa batha minhuma rijalanan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha al ladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya isch laha kum lakum dhunubakum wa wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'da fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairu hadiyati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru umur muhdathatiha fa inna kullam muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat allah subhanahu wa ta'ala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 dan pembahasan kita dalam kitab al Ulusul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. <coughs> Kata beliau Rahimahullah at-tartibu bainal adillati. At-tartibu bainal adillati, tertib ya, Antara dalil-dalil yang ada. Nah, sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan pembahasan at-ta'arud. Ya, kita pernah syakankan ya, Uh, atau pernah diisyaratkan juga oleh Beliau rahimahullah Disebutkan pada pembahasan sebelumnya Tentang bagaimana sikap kita Ketika melihat atau menjumpai Dalil-dalil yang Ta'arud Maksudnya Ta'arud Fi zihni Al-Mukallaf Nah Yang mana yang kita lebih dahulukan Di antara dalil dalil yang ada Kata beliau Iza tafakatil adilatus sabiqatu Ala huqmin Kalau Dalil-dalil yang telah berlalu, yaitu Al-Quran, Al-Kitab, ya, Was-Sunnah tu, Wal-Ijma, Wal-Kiyas. Ya, empat ini, eh, kalau sepakat di atas satu hukum, ya, maka kata beliau kita mengamalkannya. Awwim ya, faroda ahaadhu ahaadhuha min ngairimu aaridin. Wajibah istibatuh. Kalau empat dalil tadi Al-Quran, Sunnah, ijma dan kias ya, sepakat di atas satu hukum atau salah satu di antaranya ya valid salah satu di antaranya entah itu Al-Quran ya, atau Sunnah atau ijma atau Qiyas dan tidak ada muarid tidak ada uh, yang kontradiksi yang berlawanan dengannya dalil yang lainnya enggak ada yang bertabrakan dengannya ya maka wajibah istibatuh. Wajahba ibtihab wajib ditetapkan dalil itu hukum itu berdasarkan dalil dalil tersebut. Nah, tapi jika wa inta'arad wa'amkanal jamu wajibal jamu dan jika dalil-dalil itu kontradiksi saling berlawanan, ya wa'amkanal jamu dan memungkinkan untuk dijamak dikompromikan maka wajib dikompromikan. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, karena Para ulama menyebutkan kaedah ee uh, al-jam'u aula min ihmali ahadihima au min ahadil adillah. Jama' itu mengkompromikan dalil yang ada itu lebih baik ya daripada menelantarkan salah satu dalil yang ada. Jadi dikumpulkan di, di semuanya diamalkan semuanya. Nah, nanti bentuk jama'nya nanti dilihat dari uh, sang mujtahidnya. Nah. Masyaallah ta'ala. Ini kalau memungkinkan untuk dijamak kalau tidak memungkinkan untuk dijamak, وَإِنْ yumkinul يُمْكِنُ الْجَمَعُ عُمِلَ بِالنَّسْخِ إِنْ تَمَّتْ شُرُوتُهُ Kalau tidak bisa untuk dijamak, tidak bisa untuk dikompromikan, maka yang diamalkan adalah النَّسْخُ penghapusan. إِنْ تَمَّتْ شُرُوتُهُ Kalau telah sempurna syarat-syaratnya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah berlalu. Ya. Harus Uh, Diketahui tarikhnya Tanggal periwayatannya atau waktunya Nah mempunyai ada dua hadis Saling kontradiksi Ternyata hadis yang A itu di awal Islam Sedangkan hadis yang B Di akhir Islam Mana yang kita lebih dahulukan? Ya, Yang kita dahulukan adalah hadis yang terakhir Kerana kita ketahui Dia adalah hadis yang datang belakangan Nah itu kalau ketahuan tarikhnya Tanggalnya atau uh, Jarak waktunya atau waktunya Nah Wa illam yumkinu an-naskh tapi kalau tidak terpenuhi syarat itu tidak diketahui tarikhnya ya tanggalnya atau waktunya ya dan itu tidak memungkinkan untuk di dinasakh kalau tidak memungkinkan untuk dinasakh tidak memungkinkan untuk dihapus maka wajib ditarjih wajib ditarjih maksudnya apa ya ditarjih antara salah satu dari dua dalil yang ada nah itu pun kalau ada apa kalau ada murajih, kalau ada penguat ter ter terjih itu dikuatkan salah satunya. Ya. Itu pun kalau ada dalil lain yang menunjukkan kuatnya perkara tersebut, dalil tersebut. Ya. Kalau ada murajihnya, kalau ada penguat lain dari dalil yang lain. <coughs> nah, dua dalil antara dalil A dan B. Nah, seakan-akan kontradiksi di zihnil mukallaf, di zihnil mujtahid. Ya. Mana di antara dua dalil ini yang lebih didahulukan? Nah, dikompromikan tidak bisa. Di nasikh wal mansuk enggak bisa. Akhirnya apa? Berpindah kepada jenjang yang ketiga dilihat mana diantara dua dalil ini antara A dan B yang dikuatkan oleh dalil yang lain. Nah, dalil yang lain inilah yang disebut sebagai apa? Murajih, penguat. Ya. Tapi kalau enggak ada penguat, ya, maka sebagaimana yang beliau sebutkan sebelumnya <tuh> wajib tawakkuf. Wajib tawakkuf. Nah, masyaallah taala. Fai rajjahu Fai rajjahu minal kitabi wa sunnati Dan ditarjih Dalil yang ada dalam Al-Quran atau sunnah ya. Di antara dalil-dalil Dilihat dari sisi Al-Quran dan sunnahnya kalau, kalau antara dalil dari Al-Quran dan sunnah ini Saling kontradiksi umpamanya ya, Ini sekali lagi kita ingatkan kita katakan kontradiksi maksudnya apa fideh <fiyyidih> nil mukallaf. Nah, jadi kita sering tekankan kerana uh, dalil-dalil syariat, al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin mustahil kontradiksi. Nah, mustahil kontradiksi. Kontradiksi yang dimaksud dalam pembahasan kita ini adalah kontradiksi fideh nil mukallaf atau fideh nil mujtahid atau fideh nil alim di kontradiksi yang terjadi pada pemahaman atau uh, uh, Pemahaman atau di kepala sang mujtahid atau sang alim atau sang mukallaf. Nah, tapi hakikatul amar dalil yang ada itu enggak kontradiksi, <coughs> tidak kontradiksi. <coughs> nah, nah, kalau kita lihat dari alkitab dan sunnah maka yang lebih didahulukan ya adalah an-nasu al-zohir dalil yang merupakan nas lebih didahulukan daripada dalil yang sifatnya al-zohir. Nah, apa itu dalil nas dan zohir? perbedaan antara keduanya, disebutkan oleh beliau di sini, perbedaan antara dalil yang merupakan nas dan dalil yang merupakan zahir, huwa, anna nasa la yahtamilu ghairul mansus ya'alaihi. Kalau nas, dalil yang merupakan nas, itu tidak ada kemungkinan, kecuali apa yang dimansus, yang disebutkan dalam, dalam dalil tersebut. Nah, masyaAllah Allah Ta'ala, Wazahir, sedangkan zahir wazahir ma'ayatamilu gairahu, walaupun ma'arrujahan. Sedangkan wazahir adalah dalil yang mengandung atau memungkinkan ada dalil yang lain yang lebih kuat dari itu, atau yang lebih lebih lebih bisa dipilih uh, dikuatkan daripada dalil yang sudah ada. Nah, akan tetapi ma'arrujahan dengan diterjihnya Jadi antara dua uh, dua dalil mana diantara dua dalil ini yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah zahir yang yang tidak kuat, ya. Itu merupakan perkara yang uh, diterjih. Nam, akuan. Sesuatu yang zahir mayhthamilu bayir rohu, walaupun ma'arujahan. Kalau dalil yang zahir, ya, dalil yang zahir di antara dua dalil yang ada kita katakan itu adalah dalil yang zahir, Karena dia sudah diterjih dari dua dalil yang ada. Nam, atau lebih dari dua dalil. Nah. Bisa jadi antara antara dua dalil mana yang zahir mana yang bukan? Yang zahir ini le, e, disebut sebagai zahir tapi bisa jadi yang lain pun ya, lebih lebih kuat daripada dalil yang zahir ini. Tapi kita tarjih yang zahir. Nah, far al-zahir. Ya, yang kita tarjih itu dalil yang kita tarjih disebut sebagai dalil yang zahir. Nah. Masyaallah taala. <coughs> jadi ada ada ihtimal yang lainnya kalau dalil yang zahir, kalau nas tidak ada ihtimal, yani, tidak ada kemungkinan lain kecuali apa yang telah dinaskan dalam dalil tersebut. Nah, MasyaAllah Taala kata beliau, faida dalil al-Quran atau sunnatul adalah hukum mineral ahkami nass sunsorihan. Kalau al-Quran dan sunnah menunjukkan tentang satu hukum dari hukum-hukum yang ada, nass sunsorih sebagai nas yang sorih yang tegas lan waja ada dalilun akhar min alkitab wa sunnati yadullu ala hadzal syai' zahiran la nass ya sedangkan ada dalil yang lain juga dari dari alquran atau dari sunnah nabi sallallahu yang menunjukkan tentang hukum yang berbeda dalam satu permasalahan tapi dia hanya zahir saja tidak nas ya kata beliau fa nuqaddimun nass maka kita lebih mendahulukan dalil yang nas ya daripada dalil yang yang zahir masya allah taala ya Kemudian kita boleh rahimahullah ta'ala walzahir 'ala almuawwal Dibikin pula kita lebih mendahulukan dalil yang zahir daripada dalil yang yang muawwal nah az-zahir kata beliau allazi yadullu 'ala as-sya'i bilalatan zahiratan dalil yang zahir itu yang menunjukkan pada makna satu makna dengan penunjukan yang zahir yang lahiriah tampak dari lafaz atau teks ayat atau hadis nah sedangkan almuawwal ya yeah. almuawwal adalah dalil yang menunjukkan kepada satu makna, ya. Tapi dengan cara ditakwil, dengan cara ditakwil. Bukan uh, lafadznya, bukan bukan uh, makna yang langsung bisa terambil dari teks dalil yang ada. Nah, nah kalau kontradiksi antara dalil yang zahir dan mualaf, kita lebih dahulukan apa? Dalil yang zahir. Nah, Contohnya apa? Eh, sabda Nabi SAW. La nikahahillah bivali. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ada wali si perempuan. Zahir lahiriah teks hadis ini apa? Wali perwali wali itu adalah syarat sahnya sebuah pernikahan. Nah, masyaAllah Taala. Ya, kalau mungkin ada yang orang yang mengatakan enggak dari maksud oleh Nabi di situ la nikahah la, ni, la, la nikahah Nah, tidak ada pernikahan yang sempurna kecuali dengan wali di takwil, ya, di ta Jadi mereka katakan yang dimaksud eh, penafian pernikahan di sinilah nikah hilabi waliin. Tidak ada nikah kecuali dengan dengan wali. Maksudnya tidak ada nikah yang sempurna. Nah, kata mereka begitu. Nah, kecuali dengan wali. Artinya apa? nikahnya sah tapi tidak sempurna ya? Jadi orang yang menikah tanpa wali itu sah ya. Karena lah di situ adalah nafiu kamal kata mereka. Nah. Masyaallah ta'ala. Nah ini kata beliau berarti yang zahir kita lebih dahulukan kita katakan enggak. Zahir lahiriah dari hadis ini la nikah illa wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Maksudnya apa? Pernikahan itu tidak dianggap sah kecuali dengan dengan wali. Nah. Tentunya kita pahami bersama tentang khilaf di kalangan para ulama tentang nikah tanpa wali ini. Nah, dalam madhab Seingat saya dalam madhab Hanafi, ya, mereka apa namanya mengamalkan demikian. Tidak ada uh, wali pun boleh. Terlebih khusus kalau perempuan itu sudah janda. Nah, Masya Allah. Ini, ini berkembang dan diamalkan di sebagian negeri di mana madhab Hanafi kuat di situ. Nah, kalau kuliah ada dalil. dalilnya zahir secara zahir secara teks menunjukkan uh, makna tidak ada pernikahan kecuali dengan apa? dengan wali. Adapun yang mereka uh, sebutkan yang dimaksud di sini penafian di sini adalah penafian kesempurnaan pernikahan. Ini kita katakan adalah takwil ya muawwal dan ini eh uh, Kita lebih ambil yang zahir daripada yang muawwal. Nah Berikutnya kata beliau, wal-mantuku alal mafhum. Demikian pula dalil yang mantuk daripada dalil yang mafhum. Ya? Dalil mantuk, ma dalla alaihi lafzu fi mahalin nutki. Dalil mantuk itu adalah dalil yang, apa yang ditunjukkan oleh sebuah lafad yang ada dalam dalil tersebut, fi mahalin nutki. Ketika diucapkan, ketika dilafadkan. Nah, Masya'Allah Ta'ala. wal-mantuku alal mafhum. Uh, wal mafhum madalah alaihi lalu lafi mahlil nutki. Sedangkan mafhum itu adalah sesuatu yang dipahami, ya, ditunjuki dari dalil tersebut, tapi bukan secara langsung dari pengucapan teks dalil itu. Ya. Masya Allah. Jadi, kalau, kalau antara dalil yang mantuk dan mafhum itu seakan-akan kontradiksi, maka kita lebih dahulukan yang, yang mant mantuk itu yang diucapkan, di mafhum yang dipahami dari dalil. Nah <tuh> Masya Allah Ta'ala. Nah, Di sini boleh sebutkan uh, contohnya. Misal dhalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, innal ma'a tohurun la yunajisuhu shay'un. Sungguhnya air itu suci. Tidak ada satupun yang bisa menajisinya. Nah. Wa qawluhu dan uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wa idha balagal ma'u kullataini lam yanjus. Kalau air itu sudah sampai dua kullah, maka air itu tidak lagi ternajisi. Nah, masyaallah taala. Tapi kata beliau faidahu jidamun kasirun asobatshu najasatun, walam, walam tujirhu. Nah, walam tujirhu, fahu tuhurun ala kilafzain. Kata beliau kalau dapatkan ada air yang banyak, kemudian dimasuki najis dan najis itu tidak merubah air tersebut, tidak merubah bau, rasa dan warnanya. Maka kedua-dua hadis ini secara lafaznya, secara zahirnya menunjukkan apa? Hadis itu uh, air itu tetap tetap suci berdasarkan lafaz atau teks hadisnya. Nah. Masyaallah taala. Kemudian kita boleh rahimahullah taala wal musbit 'ala an-nafi wal musbit 'ala an-nafi. Demikian pula yang menetapkan lebih didahulukan dibandingkan yang menafikan. Nah. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Nah. Masya Allah. Nah, bila kita contoh di sini antara Al-Muthbit dan Al-Nafi, tentang puasa 10 Zulhijjah. Tentang puasa 10 Zulhijjah. Ada hadith yang valid dari Nabi SAW. Ada dua hadith. Hadith yang pertama itu menafikan. Nabi SAW ya, menafikan Nabi puasa pada 10 Zulhijjah. Nah, hadis yang kedua menetapkan Nabi SAW puasa di dalamnya. Maka al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala beliau ambil hadis yang musbit, yang menetapkan. Nah, kalau beliau, ya, innahu musbit, kerana hadis ini menetapkan adanya. Wal Walmusbitu, ka'idah yang mereka sebutkan, Wal walmusbitu muqaddamun nafi Yang menetapkan, itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Nah, itu tertibnya. Ya. Berikutnya, wa'nnaqilu anil asli alal mubuki alaihi. Ya. Li anna ma'an naqili ziyadat li anna ma Kemudian lebih didahulukan annaqil alal asli. Alal mubghi alaihi. Lebih didahulukan yang dalil yang menyebutkan na' annaqil 'anil asl yang memindahkan dari hukum asal. Ya. Itu lebih didahulukan dibandingkan dalil yang menunjukkan al-mubukhi alaihi, yang menetapkan uh, berada di atas uh, asalnya. Nah, contohnya ada dua hadis. salah satu mubukhin alal asli, was tani nafil alal asli. Contohnya, uh, hadis tentang man massa zakarahu, man massa zakarahu <coughs> <coughs> ma fal yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya Maka hendaknya dia berwudu ya, Hendaknya dia berwudu Ini nakil anil asul Ini memindahkan dari asalnya Artinya apa? Tadinya dia, tadinya dia sudah punya wudu ya, Kemudian ada hadis ini Barang siapa yang menyentuh kemaluannya Maka hendaknya dia berwudu Artinya apa? Tadinya dia sudah berwudu ya, Terpindahkan hukum berwudunya menjadi batal Sehingga dia harus berwudu lagi Ketika dia apa? memegang kemaluannya. Nah. Masya-Allah Taala. Sedangkan hadis yang Al-Mubaki alaihi, yakni Al-Mubaki al asal dalil hadis yang menunjukkan tetapnya di atas satu hukum asal yang tadi dia berada di atasnya. Ya, yaitu hadis Paul bin Ali ketika Nabi ditanya tentang orang yang memegang kemaluannya, menyentuh kemaluannya, kata Nabi, "La inna ma huwa bid'atu minkar." Enggak, dia tidak perlu beruduk berwudu ulang kenapa? Hmm. Karena kemaluannya itu merupakan bagian dari anggota tubuhnya. Sama kalau dia pegang telinganya, ya. Apakah wudunya batal? Enggak batal. Ya. Nah, sama dengan kemaluan. Kemaluan itu kalau dia pegang itu enggak batal. Kenapa? Kata Nabi, karena innamahuwa bid'atun minkak karena itu bagian potongan dari tubuhmu. Ya, ini bagian dari tubuhmu maksudnya. Nah, kalau begitu apa? Kalau begitu hadis ini mubukin ya. Al-mubuki alal asal. Dia menetapkan hukum asal. yaitu tetap ada wuduknya. Paham ya? Nah. nah jadi kalau ada, ada orang yang sudah berwuduk, dia sudah berwuduk. Ya, kemudian dia pegang kemaluannya. Ya, dia pegang kemaluannya. Pertanyaannya, apakah wuduknya batal? Atau tidak batal? Nah. Kalau kita ambil hadis yang nakil alil asal, yang yang memindahkan dari hukum asal kita katakan batal. Nah, berdasarkan hadis man massaza karahu falyatawaddo. Tapi kalau kita berpegang dengan hadis la innamahuwa bid'atul mingkah. Tidak batal karena itu hanya bagian dari anggota tubuhmu, berarti enggak batal. Ya. Ini dalil yang apa? Al-mubaqi' alal asal. Nah, diantara kedua dalil ini mana yang lebih kita dahulukan? Ya kata beliau rahimahullah, an-naqil adil asl itu lebih didahulukan ya dibandingkan al-mu alaihi kenapa apa alasannya lianna ma'annati kili ziyadat ilmin karena uh, pada dalil yang memindahkan dari hukum asal itu ada tambahan ilmu ada tambahan tambahan ilmu nah masyaallah tahu, tapi ya kalau bisa dijamak dijamakkan sebagaimana yang kita sudah sebutkan di pertemuan yang telah berlalu ya bisa dijamakkan ya sebagian ulama menjamak dan ya, mereka mengatakan oh enggak hadis Hadisnya Tolk bin Ali yang mengatakan inna ma'huabin atun mingka, ya. itu uh, nafiu wujub, ya, nafiu al wujub. Artinya apa? Tidak tidak wajib untuk berwudu. tidak wajib untuk berwudu. Kalau dia mau berwudu silakan, kalau tidak juga tidak mengapa. Nah, sedangkan hadis uh, yang yang menyebutkan man masya Zakaroh fal ya Dibawa kepada makna sunnah istihbab. Nanti kalau dia mau berwuduk silaakan, kalau tidak juga tidak mengapa. Ini salah satu bentuk eh, apa namanya kompromi yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi kalau kalau dia sudah berwuduk, dia pegang kemaluannya ya, kata para ulama untuk mengkompromikan dua dalil yang ada, ya, mengkompromikan dua dalil yang ada. Kalau dia mau berwuduk itu lebih bagus ahsan, ya, kerana itu istihbab. Tapi kalau dia tidak berwudu ya enggak apa-apa, karena memang enggak wajib. Nah. Bentuk kompromi yang kedua, ya, mereka menyebutkan bahwasanya hadis yang menunjukkan, uh, hadis, uh, apa namanya, yang menyebutkan, inna ma huwa bid'atun minka, itu hanya bagian dari dari anggota tubuhmu. Nah. Ya. Hadis yang mengatakan, enggak, tidak perlu berwuduk, karena e, kemaluanmu itu hanyalah bagian dari anggota tubuhmu. Ini dibawa kepada makna apa? Dia tidak diperintahkan berwuduk lagi, karena memang dia menyentuhnya tanpa syahwat. Ya. Sedangkan hadis yang, yang menyebutkan, Man massa zekarahu fal yatawaddu' Barang siapa yang menyentuh kemalu, kemaluan yang hendaknya dia berwuduk, ini di bawah kepada makna apa? Karena dia menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Ini bentuk-bentuk kompromi yang disebutkan oleh oleh para ulama kita. Nah, anak kuliah anda akil anil asal itu lebih dikedepankan, ya, lebih lebih didahulukan daripada hadis yang menunjukkan al-mubukiyah al-asal. Al nah, berikutnya kata beliau yang terakhir. Nah, ada beberapa dua poin lagi. Nah, wal-amul ma'fuzu. Wahwalalladzlam yuksas ala dalil mahfud. Dalil umum yang mahfud yang terjaga itu lebih didahulukan, ya, daripada dalil umum yang tidak terjaga yang sudah termasukkan taksis. Kemasukan taksis. Ini dalil al-amul mahfud. Dalil am, dalil umum yang mahfud yang terjaga maksudnya apa? Dalil umum yang belum ada pentaksis masuk ke dalam keumumannya. Nah, jadi kalau Kontradiksi antara dua dalil umum yang ada, ya kita lebih dahulukan dalil umum yang mahfud, yang terjaga. Yaitu dalil umum yang belum ditaksis. Nah, daripada dalil umum yang sudah ditaksis atau kemasukan mukhossis. Ya. Masya Allah Ini sudah kita bahas ya. Masalah dalil-dalil seperti ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah berlalu. Nah, Berikutnya kata beliau, وَمَا كَانَتْ سِفَاتُ الْقَبُولِ فِيهِ أَكْثَرُ عَلَى مَا دُونَهُ Demikian pula Kalau pada dalil itu Sifatul qabul Di dalamnya lebih banyak Dibandingkan Dalil yang lainnya Ini Sifat qabulnya lebih banyak dibandingkan dalil yang lainnya lebih sedikit Contohnya begini ada dua dalil, ya, ada dua dalil. Dalil yang pertama, ya, sifatul qabulnya lebih banyak ya, dibandingkan dalil yang sifatul qabulnya lebih sedikit. Maka ini lebih kita dahulukan. Ini biasa uh, terjadi ikhwani wa fattil rahimani wa rahimakumullah dalam eh uh, dalam hadis, ya, dalam pembahasan ilmu mustalah hadis. Contohnya tentang hadis yang syad ya, tentang hadis yang syad Kita kasih contoh eh uh, hadis siapa? Hadis uh, tentang menggerak-gerakkan jari. Nah, hadis Wa'il ibn Hujr, hadis Wa'il ibn Hujr dari Asim. Nah, ibn Kulayt dari ayahnya dari Wa'il ibn Hujr. <coughs> ya, yeah. hadis tentang uh, menggerak-gerakkan jari. Ya. Yeah. Riwayat yang, menyebut, yang tidak menyebutkan menggerak-gerakkan jari itu lebih banyak sifatul qabulnya. Dari sisi e, diterimanya hadis itu lebih banyak faktor diterimanya hadis itu. Kenapa? Karena hadis, hadis e, siapa? Zaidah bin Uqdamah yang ada tambahan lafadz wuyharrikuha. Beliau bersendirian, bersendirian meriwayatkan hadis yang ada tambahan wuyharrikuha dan beliau menggerak-gerakkan jarinya. Beliau bersendirian dalam meriakkan hadis itu, ya, menyelisihi perawi-perawi sikoah -perawi yang lainnya yang mungkin jauh lebih sikoah. Kalau ya. Zaidah bin Qudama perawi yang sikoah terpercaya, ya. Tapi tambahan lafadz dari riwayat beliau Yuyuhari itu menyelisihi riwayat-riwayat para hufad yang lainnya, Rawi-rawi yang mungkin jauh lebih lebih kuat hafalannya daripada beliau, apalagi lebih banyak jumlahnya, ya, tu. Apa, belasan belasan rawi yang menyelisihi beliau, ya. seperti uh, contohnya saya, ya, saya sampaikan hadis depan saya ini ada murid-murid saya 20 orang, ya, 20 orang. Saya sampaikan hadis tentang menggerak-gerakkan jari. Satu murid saya mengatakan saya menyebutkan wayuharrikuha. Nah, 19 murid saya yang lainnya mereka mengatakan enggak, Ustaz enggak menyebutkan wayuharrikuha, begitu pemahamannya. Nah, jadi yang yang yang lebih banyak yang 19 orang ini riwayat lebih dari 10 orang di antaranya apa ada Al Imam Sufyan al tsauri rahimahullah ada Sufyan bin Uyainah nah demikian pula ada uh, Syu'bah bin hajjaj nah Bishr Ibnu Mufaddal dan lain-lainnya ini uh, banyak perawi-perawi tsikah dari sisi jumlah saja riwayat Zaidah Ibnu Kudama sudah uh, apa namanya terkalahkan dengan riwayat-riwayat para hufad ini. Makanya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dalil moyuhan rikuha dan beliau menggerak-gerakkan jarinya. Mereka mengatakan itu hadisnya adalah hadis yang syad, hadis yang syad, hadis-hadis yang syad itu bagian dari hadis yang taif. Nah banyak para ulama lebih menguatkan apa namanya riwayat yang menyebutkan tidak menggerakkan. Ya, walaupun sebagian ulama mereka memandang apa enggak dan mengharkah itu ada ziyadatul ilm. Ya, ziyadatut thiqah makbulah kata mereka. Tambahan seorang perawi yang thiqah itu makbulah, bisa diterima dalam dalam periwayatan ilmu hadis disebutkan demikian. Nah. Jadi memang ada ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi enggak enggak masalah dia dia mau menggerakkan atau tidak, salatnya tetap sah. Cuma, kalau kita berbicara tentang mana yang lebih didahulukan, ya kalau dalam pembahasan ilmu ushul fiqihnya, ya Hadis yang lebih banyak sifatul qabulnya itu jauh lebih dikedepankan, lebih didahulukan dibandingkan hadis yang lebih sedikit sifatul qabulnya di dalamnya. Ya. Masyaallah ta'ala. Dan mereka yang yang yang mendoaifkan hadis menggerak-gerakkan jari, mereka mengatakan itu hadis yang syad. Ya. Riwayat tsikah mukhalifan liman huwa au minhu. Hadis yang menggerak-gerak-gerak-gerakkan -gerak jari itu adalah riwayat seorang tsikah yang menyelisih Perawi-perawi yang lain yang lebih utama daripada dia. Kita sudah sebutkan jajaran para Ughofat yang mungkin lebih kuat dari sisi hafalannya, ya, dari sisi keimamahannya. Ada sufyan ash shauri, ada sufyan imiuyaina dan seterusnya. Nah, ada belasan perawi yang menyelisihi hadis Zaidah bin Kudamar. Nah, Zaidah bin Kudamar sendiri adalah seorang perawi yang sikoh. Nah, tapi ketika riwayatnya menyelisihi perawi-perawi sikoh -perawi yang lain yang lebih utama daripada beliau. Akhirnya apa? Riwayat beliau dianggap syad oleh para ulama yang menganggapnya lemah. Nah, ya ada ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam hal itu. Tapi ini di sini kita sebutkan contohnya saja. Nah, tentang ucapan beliau hadis yang wa makanat sifatul qabuli fihi akthar min uh, akthar mi ala madunahu. Nah, yaitu hadis-hadis atau dalil yang sifatul qabulnya lebih banyak di situ, ya. Dibandingkan dalil yang lainnya yang lebih sedikit. Maka yang lebih banyak sifatul kabulnya itu lebih kita terima. Nah. Masya'Allah ta'ala. Dimikin pula yang terakhir kata beliau. وَصَحِبُ الْقِصَّةِ ala غَيْرِهِ Demikian pula hadis yang merupakan sahibul kisah. Pemilik kisahnya daripada yang lainnya. Maka kita lebih dahulukan. Ada dua hadis umpamanya. hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Dalam masalah satu hukum. Nah. Sahibul kisah. Maksudnya apa? pemilik kisah dia yang mengalaminya langsung dan dia yang meriwayatkan. Ah, riwayatnya lebih didahulukan dibandingkan apa? Riwayat orang lain yang tidak mengalami peristiwa itu. Ya. Contohnya hadis yang pernah kita bahas tentang uh, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah. Ya. Antara riwayat Ibnu Abbas ya. Antara riwayat Ibn Abbas dan riwayat Maimunah sendiri. Ya. Masya Allah Ta'ala. Nah, dalam hadis Maimunah, dalam hadis Mai disebutkan bahwasanya Nabi saw menikah dengan, Nabi SAW menikah dengan Maimunah Muna wahwah halal. Beliau dalam kondisi dalam kondisi halal ini tidak sedang ihram. Nah, tidak sedang ihram. Hadits yang lainnya menyebutkan bahwasanya Nabi saw menikah dalam kondisi ihram, dalam kondisi muhrim. Nah, mana lebih kita dahulukan? Kita lebih dahulukan sahihul qisa ini, Maimunah radhiyallahu taala anha dibandingkan hadis yang lainnya. Nah. Masyaallah ta'ala. Ya, antara hadis Maimunah dengan hadis Abu Rafiq. Antara hadis Maimunah dengan hadis Abu Rafiq. ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dalam dari hadis Ibn Abbas Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Andan Nabi sallallahu alaihi wasallam تزوجها وهو محرم." Hadis Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah, menikahi Maimunah dalam kondisi beliau sedang muhrim. Sedangkan dalam hadis Maimunah, beliau sendiri mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan beliau wahwa halal. Jadi seakan-akan apa? Kontradiksi. Nah, siapa yang mana Nabi kita dahulukan? Hadis Maimunah atau hadis Ibnu Abbas? Kita katakan Hadis Maimunah lebih kita dahulukan. Kenapa? Karena beliau sahibul kisahnya, sahibatul kisah. Beliau pemilik kisahnya. Beliau yang lebih tahu kondisinya. Karena beliau yang mengalaminya. Ya. Masya Allah taala. Apalagi hadis eh, ada hadis yang lain, hadis Abu Rafi ya, menguatkan hal tersebut. Waktu itu beliau jadi eh, wasitah perantara antara pernikahan tersebut. Maka kita katakan Hadisnya Maimunah lebih didahulukan daripada hadisnya Ibnu Abbas. Ya, karena Maimunah langsung yang mengalami kisah tersebut. Nah. Ya, kesenangan Maimunah ini adalah bibiknya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Maimunah bintul Harith adalah bibik dari Ibnu Abbas. Nah. Bibik dari ibunya. Nah, tante-tante dari ibu. Tante dari ibu. Masyaallah taala. Dibikin pula wajib kamu minal ijma al kotai al zonni. Sekarang kalau dalilnya masalah ijma tentang ijma, ya, maka di antara dalil ijma itu dalil ijma yang kotai yang pasti itu lebih didahulukan dibandingkan dalil ijma yang sifatnya zonni. Nah, wajib kamu minal ijma al kotai al zonni. Kemudian yang terakhir, kata beliau Waiqaddamu minal kiasi al-jariyu al-khafi Dimikir pula kalau uh, dalil yang keempat dari dari sisi kias Yang mana lebih didahulukan? kata beliau Lebih didahulukan dalil yang jali, yang jelas, yang gamblang Dibandingkan dalil kias yang merupakan kias yang khafi Ini sudah kita bahas dulu sebelumnya nah, Jadi jenjang-jenjangnya itu ada disebutkan oleh beliau seluruhnya kalau dari da, dalam Al-Qur'an dan Sunnah mana lebih kita dahulukan ya berpindah kepada ijma kalau ijma yang mana kita lebih dahulukan ijma ijma qat'i atau ijma ghanni nah kalau dalil kita berpindah dalil yang berikutnya dalil yang keempat itu qiyas ya, mana kita lebih dahulukan dalil qiyas uh, jali atau qiyas Kofi. <coughs> kita katakan kita lebih mendahulukan al-qiyasul jali daripada al-qiyasu al, al kofi nah Masya Allah taala baik ini pembahasan tentang qiyas sudah kita bahas sebelumnya. Wallahualam, ala mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya insyaallah taala kita akan masuk dalam pembahasan al-mufti wal mustafti. ini juga pembahasan yang yang penting ya akan disebutkan nanti syarat-syarat ijtihad ya supaya kita ya uh, bisa memahami perkara ini dengan baik. Ya, sekaligus bisa menyadari ya kita sebagai penuntut ilmu ya, belum belum apa namanya belum layak untuk berberberijtihad atau berfatwa ya paling kita menukilkan fatwa ya nah tip fatwa itu bagaimana sifatnya apakah dia mulazim atau kauir mulazim insya allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang nah banyak juga orang-orang yang eh, apa namanya membawa fatwa ya. dia bawakan fatwa ulama kemudian dia dia diaharuskan orang ikut ya. Dia haruskan orang ikut fatwa itu dia harus harus satu maukif satu satu sikap dengan dia. Kalau kalau ada orang yang tidak terima fatwa itu langsung di dicap mubtadi, dicap hizbi, dicap macam-macam, sururi dan segala macamnya. Nah. Nah. Dengar ini fatwa ulama. Ya, akh, fatwa itu enggak kenatang syar'ata. Ghairu mulzim. Ya. Karena dia yang menjahil, dia yang bodoh, ya. Akhirnya apa? Dia bersikap dengan kebodohannya, akhirnya dia musuhi saudaranya, dia musuhi temannya sendiri, ya. Hanya gara-gara Temannya tersebut tidak menerima fatwa itu. Nah. Allahumustahan. Akan datang nanti insya kan, rinciannya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majlis kita di malam hari ini. Kita berdoa dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beritauhid kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya. Dan semoga Allah mudahkan kita. Untuk meraih khasnul khatima di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wihamdika. Asyadallah ilahi wabarakatuh bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.